Térkövezés, világosítás baszki. Hé hey, paraszt, melyik út menjen itt Budára? Hát a te kurványádat, gondoltam magamban. könyököl ki az Audi-ból, vagy mit tudom hogy milyen kocsi ez. Régen ezek volgában pöfeszkedtek, most mi van? Volvo, meg Honda? 218 tal menjetek a faszomba. Hé hey, paraszt, azt hittem kiesik a kezemből a geremje. A fecón láttam, hogy kedvelet volna belevágni a szélvédőbe, de felemelni is legbírja, nem hogyha vele. Csak heverészet tovább a zárok parton a többiekkel együtt. Én hallgattam, hogy szoktam, ismerzte engem, naptüzében, forgószélben, jeges szélben. Tőlem aztán támadás is jöhet, nekem mindegy. Szóval csak hallgattam és néztem azt a nagy fekete BMW-t, a szemem is belefájdult az erős nézésbe. Ők aztán hiába néztek, keringtek ott a között, építjük át a körforgalmat. Térkövezés, virágosítás, baszki, virágokkal lesz majd kiragfal közepén, hogy mezőkövesd. Egy csak hordjuk a térkövet, meg nyomlálunk, a kertészek majd később jönnek. Tavaly a foci csapacsa dönyát építettük, a nyitómesra kaptunk egy nyinja meg egy sárga -kék zászlót. Hímzéses minta a betonfalba faragva, nagyon ütős, nem messze a főbejárattól. Matyó minta, arra mi nagyon büszkék vagyunk. Engem nem érdekel a politika, ha ásolt adnak a kezembe, ások. A kaszát, hát kaszálok. Ha meg nem adnak semmit, akkor a kezemmel is tudunk kaparni a földet. A többiek máshogy vannak vele, henyélnek, lopják a napot, hortyónak a betonkeverő alatt. A tavasszal ki kellett takarítanunk a csatornát, egy hétig álltam derékig a jégkideg vízben, azóta legalább olyan hamarabb jelzik, hogy eső lesz, mint az a tájszolgásos csávo a tévében, nem jut eszembe a neve. Dobáltam ki a vízben a flakonokat, azok meg az árokparton ülve röhögtek rajtam. Egy csak egy legény van talpon a vidéken, kezdte szavalni a fecó, én meg csak hallgattam, ők meg csak röhögtek. Azt sem érdekelt, ha valami vérese vágtál a kezemet a vízben, ismersz. Engem anyám így nevelt. Ne ellenkezzek, ne okoskodjak, csak hallgassak, a baj nem lehet. A bátyámnak persze ezt sose tetszett, hamar meg is pattant otthonról, dolgozik az Emberi Források Minisztériumában. Akár ő is ülhetett volna abban arról a taudiban, jutott eszembe, amikor a napszínveges sofőr leparasztozott a körforgalomban. Hogy a kurva anyádat neked is, a bátyámnak is, meg mindenkinek. Az élet szar. Havi 70 az élet a földet. A kábeleknek az a dolga, hogy az áramot vigye ide-oda, a fűrészpor akkor jól, aki burul az olaj. Tudok én minden munkavédelmi előírást, kívülről fújom az összeset. A műszakvezető ezzel kezdte két évvel ezelőtt, azóta se láttuk. Ez nem tesz jót a munkamorának. Belenyúl az egyik a festékbe, hogy megnézze, friss mége. A másik kezd a gerebével, azután megvan lepvöl, csomóba hulik ki a haja. Bámulom őket, tompa a hosszú jajjal. Tökkel ütöttek. Nem csodálkozom azon, hogy bennünket mindenki kiasznál, Talán mégis a bátyámnak volt igaza. Ez itt Nihil, balbárok vagyunk, a réti farkas hozzánk képes tacsebész. De azért kinyílt a bicska a zsebemben. Nem csak az, hogy leparasztozott, parasztozzon, ha akar. Hanem ez a gúnyolódás, hogy melyik út megyen itt Budára. Mint az mindenki úgy beszélne, hogy megyen, hallik, meg vína. Vína jó édes anyád. Inkább vedd a napszemegölet, amikor hozzám beszélsz. Jé, paraszt, mondhattam volna én is. De hiába mondom, mi bármit, nem érdekel senkit. Kiganaljozzuk a csatornát, hogy a teraszeresző alól gyönyörködően nézhessék a hattyukat. 500 forint egy kávé... Ráadásul nem is kávérnök hívják, ki sem tudom a nevét. Felúzott nekik a stadiont, hogy együtt zabálhassák a víbben a kaviárt. Megépítjük nekik a körforgalmat, hogy gyorsabban visszajössön a Budapestre. Hogy még véletlenül se kelljen betenni a lábukat a városainkba. Mind nálunk könnyen elhangzik néhány csúnya szó, összekosztulódik a cipő, repülő nehéz kő. Szívem szerint ezt mondtam volna a napszeműlő a sofőnek, de csak hallgattam, mert amit én gondolok, azt én csak gondolom, de nem szívesen mondom ki, inkább hallgatok. Álltunk ott a nagy határ mezőben, műanyag műanyagbóják, földre fektetett közlekedési táblák, sóderhalmok, húzalok, térkőkupacok, munkagépek, betonkeverők, meg néhány tíkat szöcskenyáj, azok is elhallgattak. Betöltötte a csend az egész pusztát, csak a motor duruzolt halkan, a sofőr kikönyökölt az ablakon. Fecó rágtató a pipacsat az árokparton, a átsülésen megmozdult valaki. Melyik út menjén itt bodára Jó volna tudni, ugye? Nem könnyenem a beszéd, úgyhogy inkább felemeltem a földről az egyik stoptáblát. Volt súly rendesen, főleg a betontalabozatnak, de hát anyám engem így nevelt. Gyerekkoromban krumplizsákokkal dobálóztunk, ilyen rudakkal mi most is csak szórakozunk. Néha a veszek egyet, két végére felülnek az unokatestőim, libikókázunk, vagy, ahogy nálatok mondják, döcizünk, jó kisebb Szóval megfogtam a stop táblát, hogy mutassam el az utat Pest felé. Mint ha alumínium vált volna akarom, a karom, álltam a kavarógó porban, nem véletlenül beciznek úgy a többiek, hogy terminától. Néztük egymást a napszámüvegessel, várt, hogy megremegjen a kezem, de arra ugyan várhatott. Ha én valamit megfogok, akkor az meg van fogva. Ismersz engem.